Я в сотою насичую, в пісок, вологою байдужістю. Хай мряка заснує їй день і ніч, Хай згасне для неї сонце. І най вона, Оксанця Письменникова, Забуде, що є на світі людська радість. У ній має знидіти бажання жити. Бо нащо жити жінці без утіхи і без кохання, Без надії дочекатись з дітей, щоб наспівувати їм колискових. Я над цим камінцем годину, і другу, і третю кружляю з єдиним словом байдужість, і бачу, що він, камінь цей, як квасоля у воді набухає моїм жаданням, і так станеться. А в четвертий камінець я наливаю павучої слизі. Оксанка вже спізнала, яку силу слизь має. Не стане на ній волосинки чистої, місця умитого. І усе обліпить смердючий леп Яслись в для того, щоб вона зривала з себе в берю Жадаючи викупатися, очиститися Най це жадання виродиться у прилюдне її посоромлення Найбежить вона нагай розхристана до уняви серед білого дня І може статися, що хтось таки свисний і крикний її слід Як мені колись викрикували краяни любі Ось дивіться, вона з розуму зійшла, бо вона відьма, відьма «Чи не досить, кози мої? Тепер, Нуанелько, збирайся з силами, і поки не розсвітало, повісь на дідовій груші торбину з камінцями. Оксанця повинна її забачити, і Оксанця має цього каміння торкнутися. І тоді всі мої слова заклинання увійдуть у неї в думки, в кров, у сни. А напослідок? А наостанок скажу, що в кожній камінній дірці сидить зачайно смерть». Хай утопиться, найповіситься, най найгазом себе вб'є Так, виходу у неї нема Це може й страшно, нелюдсько, але я так жадаю Я для цього жила, я не знаю, що то значить бути милосердною, що то значить прощати Кози хитали головами Анелька, ще хмільна, замотеличена від учорашнього нічного ворожбицтва над камінцями, не помітила, що прийшла до тями Оксана Данилівна і, вивільнившись з її обіймів, від ласки спитала тихо «Господи, звідки ви знаєте, нашко, що слова, мовлені в камінь, мають силу, силу, люту чи добру?» «Нічого я не знаю, Люба», – схаменулася Анелька. «Люди балакають різне, а я дурна повторяю». Ти, однак, спитай свого письменника Він книжки пише Він тобі, напевне, підтвердить, що слово І не докінчила думку В браму в'їжджав на волзі Богдан Стрижак Анелька-бухгалтерка, мов би, очікувала цього моменту Бо відв'язала кіз І похитала товстим задом до хвіртки Цілу зиму Весну і літо, що наступило, письменник возив дружину від лікаря до лікаря, то у Львові, то в Києві, то аж до Варшави їздив. Не допомагало. Вишукав у горах діда, що вмів відмовляти порчу, але не помогли ні дідові відшепти, примовки, ні зілля. Бабця в селі над Дністром, до якої теж дася Богдан за поміччю, ледве глипнувши на камінці з дідової груші, злякано відсахнулася і перехрестилася. «Ой, вступіться, діти, пріч!» Прошамкала беззубим ротом. Не вмію я воювати з нечистим. Не маю сили. Відпрошувалася і вибачалася. Тут не допоможе моє зілля та й слово моє молитовне заслабе. Ти вже мені вибач, дитино. Висока, сива, у сірій, згрібній сороці, стара жінка хитала співчутливо головою, поглядуючи на жовклу, виснажену Оксану Данилівну. Нема, ой, нема в людей бога в серці. «Бога не бояться», – казала, – «за яку вину вимучує тебе чорна сила?» «Єдине, що тобі пораджу», – промовила стара до Богдана, «то розтовчи ці камінці на порох і вночі росій на перехресті чотирьох доріг. Най вам Бог помагає!» І на дорогу перехрестила. Психіатри вважали, що якісь там камінці ні при чому. «Хто нині вірить, пане Богдане, у чари?» Просто стався у вашої дружини психічний зрив. Усю цю химерію вона сама вигадала і сама в неї повірила. Це повинно минутися. Хай заспокоїться. Будьте з нею постійно, спілкуйтесь з природою. У крайньому випадку, якщо виникне потреба, покладемо її в клініку, окей?